Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. wa ala alihi wa ashabihi wa man Sahabat akrab nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Kita berdoa kepada Rabb kita, kepada pencipta kita agar pertemuan kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu taala pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Nanti perpisahan kita adalah perpisahan yang terlepas dari dosa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qaulin wa amal. Allahumma 'allimna ma bima Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke materi yang Kedua puluh tiga kita beri judul salat tahajud dan juga salat witir Rasulullah, Rasulullah saw, tidak pernah meninggalkan salat tahajud, baik ketika beliau sedang mukim tinggal di tempat tinggalnya atau ketika dalam keadaan musafir dalam bepergian. Aisyah Ummul Mukminin, radhiyallahu anha pernah berkata. Apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat malam, beliau berdiri hingga telapak kakinya terpecah-pecah. Masha Allah. Lalu Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Kenapa engkau melakukan semua ini, wahai Rasulullah? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Dengan jawaban yang sangat agung. Masya Allah. Uh, ya Aisyah. Rasulullah mengatakan. Wahai Aisyah. Afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah. Apakah tidak layak aku menjadi, menjadi hamba yang banyak bersyukur. Mungkin Rasulullah Alaihi Wasallam Yang sudah Allah ampuni dosanya. Yang telah lalu dan yang akan datang akan tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan salat malam ini tidak pernah Rasulullah tinggalkan sampai telapak kakinya pecah-pecah kemudian Rasulullah menjawab ummul mukmin tadi afala akuna abdan syakura apakah tidak boleh bagiku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala Ini Rasulullah, hamba yang sangat bersyukur Kita umatnya seharusnya juga harus bersyukur kepada Rabb kita, kepada pencipta kita Dan itu kita buktikan dengan ketakwaan Mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Dengan ibadah-ibadah sunnah seperti salat malam Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah SWT Hadis yang kita baca di atas Menunjukkan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik manusia yang telah Allah ciptakan dan Allah utus kepada setiap umat. Beliau adalah sebaik-baik manusia yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menjadi contoh kita, suri tauladan kita, kodua kita. Tentunya. Beliau contoh bagi kita bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Contoh dalam ketaatan, contoh dalam beribadah, contoh dalam segala hal. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya juga sebagai qudwah kita, sebagai contoh kita pada solat malam. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan solat tahajjud? Solat tahajjud Adalah salat sunah yang dilakukan seseorang setelah ia bangun dari tidurnya pada malam hari meskipun tidurnya hanya sebentar. Ini jelas dari tahajud. Eh, tahajud ya berasal dari bahasa Arab. Jadi kalau yang dikatakan salat tahajud itu adalah salat malam yang dilakukan seseorang ketika dia sudah tidur pada malam itu. Kalaupun dia tidak tidur maka itu disebut dengan salat qiyamul lail. Secara umum secara umum salat malam itu disebut dengan qiyamul lail. Akan tetapi dia berubah nama ke tahajud jika kita melakukan setelah tidur. Maka para sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallim mengatakan salat tahajud masuk dalam kategori qiyamul lail. Kita katakan qiyamul lail lebih umum. Lebih umum Dan lebih dikerucutkan lagi menjadi solat tahajud Jika dilakukan uh, Setelah tidur kita Kita melakukan solat isya umpamanya Kemudian kita tidur uh, Baik bangun tengah malam Atau tidur sebentar pun kita setelah solat isya Itu juga sudah disebut dengan solat tahajud Hukum Solat tahajud adalah sunnah mu'akkadah Sunnah yang dikuatkan uh, Sunnah yang ditekankan Solat sunnah ini disyariatkan Berdasarkan dalil Berdasarkan nas dari Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79 A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahi rahmanir rahim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan 'asa ayyab'atka rabbuka maqaman mahmuda Artinya Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud Sebagai suatu ibadah tentunya kepada Rabb kita. Uh, tambahan bagimu, ibadah tambahan. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Maksudnya mengangkat darah kita ke tempat yang terpuji. Ini jelas dalam surah al Isra ayat 79. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW, uh, beliau bersabda, Afdalus salati ba'da salatil maktubah as-salatu fi jafil Artinya salat yang paling utama, yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat di waktu tengah malam. Hadis riwayat Al-Imam Muslim beliau menulis ini dalam kitab sahihnya. Jadi dari Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat tahajjud dilakukan dengan Cara dua rakaat dua rakaat kemudian ditutup dengan salat Witir maknanya adalah ketika kita salat dua rakaat salam kemudian salat lagi dua rakaat salam dan ditutup dengan salat witir jumlah rakaat dalam salat tahajud yang ditutup dengan salat Witir tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat nah, di sini muallib lebih condong mengatakan uh, 11 dan juga 13 rokaat Akan tetapi Allah'u alam salat malam itu Tidak ada batasannya Akan tetapi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lebih sering salat malam 11 ataupun 13 rokaat Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Membaca ayat-ayat yang sangat panjang Makanya Para ulama mengatakan Dan juga ini berdasarkan dalil Dan juga nafs Jika kita dalam satu rakaat itu membaca ayat yang panjang, lebih Abdul bagi kita salat 11 rakaat salat malamnya dan ditutup dengan uh, witir. Jadi jumlahnya total 11 rakaat atau jumlah totalnya uh, 13 rakaat. Akan tetapi kalau kita mungkin mau bacaan setelah Al-Fatihah itu pendek, maka lebih Abdul kita mengambil banyak rakaat. Uh, ini uh, adalah pendapat yang lebih ee, diambil oleh para ulama per sahabat akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala itu artinya di disini menul, menuturkan menuliskan kepada kita kita boleh melaksanakan salat tahajud sesuai dengan kemampuan kita dengan mengerjakan minimal dua rakaat salat tahajud kemudian boleh ditutup dengan salat witir satu rakaat ya jelas Ketika salat tahajud umumnya seorang muslim boleh membaca ayat apa saja dari Al-Qur'an atau surah apa saja dari Al-Qur'an. Maksudnya setelah surah Al-Fatihah ya. Setelah surah Al-Fatihah kita membaca ayat apa saja yang kita hafal. Atau kalau kita hanya menghafal sedikit boleh kita memegang mushaf. Kita pegang mushaf ketika kita salat kita kita baca. Dan Waktu pelaksanaan sholat tahajjud adalah mulai setelah selesai sholat isya, Maksudnya jelas setelah sholat isya uh, Sampai sebelum waktu sholat subuh tiba Dan waktu yang paling abdul atau yang paling utama adalah pada sepertiga malam uh, Sepertiga malam terakhir karena pada saat itulah waktu dikabulkannya doa Masya Allah Di sini jelas mu'alib mu, menuliskan kepada kita uh, Tentang waktu pelaksanaan sholat tahajjud ini Yaitu setelah selesai sholat isya. Di situlah mulai waktu salat tahajjud tadi atau disebut dengan salat qiyamul lail sampai um, mau masuk salat waktu salat subuh. Jadi waktu yang sangat panjang, maka ini adalah waktu yang bagus kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Rabb kita, kepada pencipta kita. Terkhusus yang paling abdul adalah di waktu sepertiga malam terakhir. Karena di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan berkata, berucap, uh, siapa yang ingin uh, meminta, mintalah istilahnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan permintaannya. Uh, jadi ini harus kita gunakan, sebetul betulnya agar uh, kita lebih dekat lagi kepada Rabb kita, kepada pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, kemudian kita akan membahas salat Witir uh, salat Witir bagi sebagian orang mukmin atau sebagian orang mungkin terlalu diremehkan karena waktunya adalah salah salat Insya hingga datangnya fajar subuh waktu waktu tersebut adalah waktu tatkala badan terasa lelah setelah seharian beraktivitas nah, jelas di sini mal mengatakan, müzbutkanı kepada kita memang banyak orang meremehkan salat ini bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana sang pekerja biasanya malam itu mereka istirahat waktu bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana berkencan dengan bantal gulingnya. Masyaallah, muallim menuliskan seperti ini kata-katanya. Akan tetapi perlu kita ketahui uh, memang orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi kita tentunya kalau mau ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kita harus berusaha Kita harus betul-betul mendekatkan diri kepada Rabb kita dengan uh, solat-solat dan juga amalan-amalan sunnah yang kita sebutkan ini. Karena semakin dekat seorang hamba kepada Robnya, semakin Allah bahagiakan dia. Allah cukupkan keinginannya. Jika Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkan kebutuhan kita, masya Allah, kita akan merasa bahagia, merasa senang. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan dada kita. Tentunya kita lebih berbahagia. Baiklah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT. Apa yang dimaksud dengan solat witir? Solat witir adalah solat sunnah yang dikerjakan antara setelah solat isya hingga terbit fajar subuh sebagai penutup solat malam. Intinya solat witir ini adalah solat penutup solat malam kita. Akan tetapi umpamanya kita sudah solat tahajjud atau solat qiyamun lail, kita... Sudah salat witir, intinya sudah kita tutup. Kita ingin lagi mau salat malam, itu di, dibolehkan. Akan tetapi kita tidak perlu lagi untuk salat witir. Karena Rasulullah mengatakan, la wit rawani filailah. Aku mahu kalian Nabi saw tidak ada salat witir dalam satu malam itu dua kali. Cukup satu kali. Pengelas sahabat akademikur yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala. Uh, waktu pelaksanaan sholat witir pada akhir malam lebih utama bagi orang yang yakin dapat bangun. Umumnya kita sholat uh, malam ini, uh, kita akhirkanlah sholat witirnya, umumnya. Akan tapi kita harus yakin kita memang bisa bangun tengah malam. Kalau tidak, sekedar hati-hati kita kita sholat. Setelah kita sholat malam, kita beberapa rakaat, umumnya kita tutup dengan sholat witir walaupun dengan satu rakaat. Kemudian sholat witir dikerjakan dengan bilangan ganjil sesuai namanya witrun berasal dari kata bahasa Arab artinya ganjil. Jadi sholat witir itu dikerjakan dengan bilangan ganjil. Boleh dikerjakan satu rakaat, boleh dikerjakan tiga rakaat ataupun bilangan-bilangan yang lain yang jelas ganjil. Caranya dengan mengerjakan satu rakaat kemudian salam. Jika satu rakaat kita jelas sholat satu rakaat kemudian diakhir salam atau Jika ingin mengerjakan tiga rokaat, maka boleh dikerjakan dengan dua cara. Maksudnya tiga rokaat boleh dikerjakan dengan dua cara. Yaitu, yang pertama, dua rokaat lalu salam. Kemudian disempurnakan dengan satu rokaat, kemudian salam sebagai rokaat ketiganya. Maksudnya di sini, cara yang pertama, dua kali salam. Uh, yang pertama, dua rokaat salam. Kemudian, uh, bangkit lagi takbulatul ihram, satu rokaat. Dan diakhiri dengan salam. Setelahnya dua salam. Kemudian cara yang kedua. Langsung dilakukan secara bersambung tiga rokaat. Dengan satu salam. Dengan satu salam. Yaitu pada akhir rokaat ketiga. Nah, maksudnya ketika kita uh, ruku. Uh, maksudnya sujud. Di rokaat kedua. Sujud yang kedua ya. Di rokaat yang kedua. Kita langsung bangkit berdiri. Tidak duduk. Tashahud Atau duduk diantara dua sujud Kita langsung bangkit ke rokaat ketiga Kemudian disempurnakan Dan ditutup dengan salam Intinya satu, satu salam Dalam hal ini Kalau kita melakukan tiga Rakaat Kita tidak dibenarkan Melakukan dua Tashahud Satu salam Tidak, tidak dibenarkan ini Karena Rasulullah mengatakan Kita harus menyelesaikan solat maghrib. Solat maghrib jelas dua tasahhud satu salam. Maka solat witr ini tidak boleh. Maka kita lakukan jika mau langsung tiga rakaat maka cukup dengan satu uh, tahiyat atau satu tasahhud. Begitulah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita akan membahas hukumnya. Solat witr ini hukumnya apa? Tentunya sunnah muakkadah, sunnah. Sunnah yang dikuatkan, sunnah yang ditekankan sekali. Uh, meskipun uh, sholat ini ditekankan sekali, namun bukan berarti menjadi wajib. Jadi harus kita uh, perjelas. Meskipun kita katakan tadi sholat ini sunnah mu'akat, sunnah yang ditekankan, bukan berarti hukum sholat witir ini naik menjadi wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, tidak pernah meninggalkan salat witir baik saat bermukim maupun sedang safar atau berpergian. Jelas, sebagaimana kita katakan tadi salat tahajjud tadi, ketika Rasulullah salat tahajjud dan diakhiri dengan salat witir. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, walaupun dalam keadaan musafir ataupun mukim. Baiklah sahabat akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas apa keutamaan. Kita gabung ya. Apa keutamaan solat tahajud dan juga solat witir? Ada banyak keutamaan solat tahajud dan juga solat witir. Ada antaranya yang pertama kita percepat. Solat tahajud dan witir termasuk ibadah solat malam yang biasa dikerjakan orang-orang soleh. Ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Taala, penghapus berbagai kesalahan dan juga pencegah dari perbuatan dosa. Di sini jelas. Uh, salat malam, salat tahajjud ini Dan juga salat witir ini uh, Hanya bisa dilakukan orang-orang yang saleh, Orang yang dekat dengan Rabnya Dan mereka melakukan itu terus menerus okay? Di antara bukti kita, keselurusan kita bertakwa Dan taat kepada Rob kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita perbanyak salat malam Kita perbanyak salat witir Karena kita katakan tadi yang lebih yang lebih abdul setelah solat wajib adalah solat tahajud solat malam tadi. Kemudian keutamaan yang kedua adalah solat tahajud dan wujud adalah ibadah solat malam yang menyebabkan pelakunya masuk surga. Masya Allah. Ini tentunya sebagai kesimpulan dan itu berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak. Sebagai penyingkat waktu kita kita hanya membaca kesimpulannya saja. Kemudian yang ketiga solat tahajud dan witir merupakan ibadah solat malam yang menyebabkan terangkatnya derajat seorang hamba di dalam surga Masya Allah, jadi jika kita mau derajat kita terangkat maka kita perbanyaklah solat malam dan juga solat witir, kemudian keutamaan yang keempat solat tahajud dan juga solat witir merupakan ibadah solat malam yang paling abdol setelah solat lima waktu ini kita katakan tadi, jadi Yang lebih abdol setelah solat lima waktu adalah solat malam, solat tahajud dan juga solat witr. Kemudian yang kelima yang terakhir kita sebutkan mungkin keutamaannya adalah setiap hamba yang melakukan solat tahajud dan witr akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wataala. Siapa yang tidak menginginkan cinta Rabbnya, cinta Allah Subhanahu Wataala? Kita mungkin kalau ditanya semua. Siapa yang cinta Allah subhanahu wa ta'ala? Kita akan menjawab, kami cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita balikkan, apakah Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita? Ini pertanyaan yang menyedihkan kita umpamanya Kalau kita tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jika kita ingin dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus perbanyak solat malam, solat witir dan juga amalan-amalan sunnah yang lain. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT Di sini kita akan membacakan berbagai catatan-catatan Yang pertama Solat tahajjud dan witir tergolong dalam ibadah sunnah yang disebut dengan Qiyamul Lail Ini kita katakan tadi Jadi solat tahajjud Solat eh uh, witir dan juga dalam bulan Ramadan ada namanya salat tarawih itu nanti mungkin akan dibahas itu semua dikatakan salat qiyamul lail salat yang dilakukan pada malam hari yang mencakup keseluruhan ibadah pada malam hari baik berupa salat, membaca Al-Qur'an, berzikir, mengkaji ilmu agama dan lain sebagainya karena memang qiyamul lail itu tidak harus dengan salat saja membaca Al-Qur'an dan juga Berzikir, menuntut ilmu agama, membaca buku agama Itu juga disebut dengan qiyamu al -Layl. Kemudian catatan yang kedua Termasuk sunnah Rasulullah SAW Yaitu ketika mengerjakan salat witr tiga rakaat Maka diantara surah yang dibaca adalah Ini jelas Pada rakaat pertama membaca surah al-ala Ini jelas hadisnya Mungkin ee, tidak kita bacakan Pada rakaat kedua membaca surah al-kafirun Dan pada rakaat ketiga membaca surah al-ikhlas Uh, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu uh, uh, anhuma ia menuturkan kita baca artinya uh, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, salat witir membaca subihis rabbikal a'la yaitu surah al-a'la dan qul ya ayuhal kafirun yaitu surah al-kafirun dan qul huwa allahu ahad ...pada masing-masing rokaat. Maksudnya tiga rokaat. Rokaat pertama membaca surah sabi hisma rabbiqal a'la. Rokaat kedua membaca surah al-kafirun. Rokaat ketiga membaca surah al-ikhlas. Dan hadis ini diluatkan al-imam at-tirmidhi. Dan juga al-imam An nasai Dan juga al-imam ibn majah dalam kitab sunan mereka. Baiklah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala... Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita telah membahas apa itu uh, solat tahajud dan juga apa itu solat witir. Mudah-mudahan ketika kita memahami ini kita senantiasa melakukannya, melaksanakannya dan juga mengajak keluarga kita untuk senantiasa solat malam, mendekatkan diri kita kepada Rabb kita, kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dengan itu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak berguna. Anak harta, keturunan kecuali hati yang jernih, hati yang sejati iman ketakwaan yaitu hari kiamat, hari yang di mana semua amal ibadah kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala saya tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh